Moritz Zsigmond, "Hét krajtszár. Jól rendelték azt az Istennek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás lévás hallik a putriban, hanem szépből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna a sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sorsoknak az a generációja, amelyből az apám való, megpróbálta az énségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem, pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én a jövendő életémben nem kacagok annyit, mint gyermekségeme pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú vidám anyám, aki olyan édesden tudott nevetni, hogy a könycsorgott a végén a szeméből, és köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét krajcát kerestünk ketten. Kerestünk, és találtunk is. Hármat a gépfiúkban, ennyit az almáriumban. A többi nehezebben került elő. Az első három krajcát még maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varni, s amit fizettek, mindig oda Nekem a gépfia... Kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni, s mindjárt van terülj asztalkám. El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám kutat, kutat benne, tűt, gyűszőt, ollót, szalagdarabokat, zsinort, gombot, minden szétkotort, s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva, elbújtak. Mi csodák? A pénzecskék, szólt felkacagva az anyám, kiúzta a fiókot. Gyere csak, fiam, azért keressük meg a gonoszokat, huncut, huncut, krajcárkák! Legugolt a földre, és olyan formán tette le a fiókot, mint attól félt volna, hogy kirepülnek, úgyis borítottal egyszerre, mint mikor kalappal két fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevedgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Legugoltam a földre, úgy lestem. Nem búviké ki valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképp nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekéhez felfordult viókhoz. Pisz! Ijesztett rám az anyám. Csendesen! Még kiszökik! De még nem tudod, milyen fürge állat a krajcál. Az nagyon sebesen szalad, csak úgy gurul, de még hogy gurul. jobbra balra döltünk, sokat tapasztaltuk már. Igen, könnyen gorul a krajcán. Mikor felúcsódtunk, én megint kinyújtottam a kezem, Hogy felbillentsem a fiókot. Jaj! Kiáltott rám újra az anyám, És én megijedtem, úgy kaptam vissza az ujjom, mintha ha a ért volna. Vigyázz, te kis tékozló! Hogy nem már kiadni az útját? Addig a még itt van alatta, Csak hadd legyen ott még egy kis ideig, Mert látod, mosni akarok, ahhoz szappan kell, a legkevesebb, Hét krajcár kell, kevesebbért nem adnak, nekem már van három, még kell négy. Az itt van ebbe a kis házikóba. Itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy megy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes, csinnyán kell vele bánni, tisztességgel. Könnyen meg a mint az új kisasszonyok. Te nem tudsz valami csalogató verset? azáltal ki lehetne csalni a csigabigahéból. Hányat kocsaktunk a csacsogás közben? Tudom is én, de a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt. Én rá is kezdtem a verset. Pénz bácsi, gyere ki, ég a házad, idd ki. a felfodítottam a házat. Volt alatt a százféle szemét, csak pénz. Az nem volt. Az anyám savanyúan felhúzotta a jakkal kotorászott. Hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha arra borítottuk volna ki, Nagyobb lett volna a tisztesség, Akkor lett volna alatta. Én összekapargáltam a lomot, és beleraktam a fiókba. Az anyám ez alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, Nem tetté valahol valami pénzt, De nem tudott róla. De nekem furta valami az ódalamat. Édesanyám, én tudok egy helyet, Ahon van krajcár. Hol, fiam? Keressük meg, még el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumba, a fiókba volt? Ó, oh, boldogtalan gyermek, bejó, hogy eléb nem mondtad, most az se lenne. s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvege már régen, de a fiókjába ott volt a krajcár, ahol én tudtam. Három nap óta készültem kicsenni onnan, de sosem mertem, pedig cukrot ettem volna rajta, ha azt ismertem volna. No! Már van négy krajcár. Sose bújsúj már, fiacskám, megvan a nagyobbik vele, már csak három kell. Aztán, ha ezt a négyet megkerestük egy óra alatt, azt a hármat is megleljük uzsonnáig. Még akkor is moshatok egy rendetestig. Gyere csak szaporán, hát ha a többi fiókba is lesz egy-egy. Hiszen, ha minden fiókba lett volna, akkor sok lett volna, mert az öreg Almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának. Nem hiába volt olyan götös, szóette, pokijas. Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt. Ennek sose volt semmije. Ez meg mindig hitelből élt. No, te rossz nyavajás kódus, hát neked sincs egy krajcárod. Ó, oh, ennek nem is lesz, mert ez már a mi segénységünket őrzi. No, neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most Ennek van a legtöbb, né? Kiáltottak a cagva, amikor kirántotta a legalsó főjókot, amelynek egy csepp fenekese volt. A nyakamba is akasztotta, aztán leültünk, nevettünk men a földre. Megállj csak! szólt hirtelen. Mindjárt lesz nekünk pénzünk. Az apád ruhájába lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. Csodák-csodája! Ahogy a legelső zsebbe belenyúlt anyám, rögtön a kezeibe akadt egy kralcár. A szemének alig akart hinni. – Megvan! – kiáltotta. – Itt van! – Mennyi is van már? – Meg se győzzük olvasni! Egy, kettő, három, négy, öt! – Öt! – Már csak kettő kell! – Mi az? Két kralcár, semmi! Ahon öt van, ott akad még kettő! Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos! Hiába. Nem lehet egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még két klajcárt. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól, a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka. A pénzkereséstől nem lehet eltétadni senkit. Eljött az uzsonna idő is, el is múlt. Minkert este lesz, az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A puszta út víz nem viszik ki belőle azt az olajos szennyet. És akkor a homlokára csap az anyám. Ó, ó, ó, én, szamár! Hát a magam zsebét nem néztem meg. De bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte. És tessék, ott is lehet egy rajcárt, a hatadikat. Lázasak lettünk, most már csak egy kell még. Mutasd csak a te zsebedet is, hát ha abban is van. Az én zsebem Nasz, nice, azokat megmutathattam, azokban nem volt semmi. Bealkonyodott, s mi, ott voltunk a hiányos hat mintha egy se volna. A zsidónál nem volt hitel. A szomszédok épp olyan szegények, mint mi, s csak nem kérünk egy krajcárt. Nem volt másmit tenni, mint tiszta szívből, kinevetni anyomorúságunkat. És akkor beállított hozzánk egy koldus, éneklő hangon nagy síralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett. – el, jó ember! – mondta. – Ma egész délután itt heverek, mert nincs egy krajcárom a félfont szappanhoz, hibányzik az árából. A koldus, jámborarcú öregember rábámult. – Egy krajcár? – kérdezte. – Hát, adok én! – Na no, még a kéne, koldustól alamizsnát. de jányom nekem nem hibázik. Nekem már csak egy hibázik a kap a föld. Azzal minden jó lesz. Kezen adta a és nagy hálálkodással eldöcögött. Na hála légyen, szólt az anyám. Szaladját! Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot, nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok, Setét van, azt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól, Keserves, öldöklő fuldoklás, És ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, Amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, Valami melegömlött a kezemre. Vér volt, az ő drága szent vére, Az anyámé, aki úgy tudott kacagni ahogy a szegény emberek között is. Csak kevés tud. Vége. Felolvasta. Evilla.